Розділ 18. Замість зупинки в грильбарі чи стейкхаусі вони перекусили в прохолодній неоновій тиші бази відпочинку, яка належала до національної мережі, що була однією з трьох кращих у країні. Ричер замовив чизбургер у паперовій обгорці та каву в пластиковому стаканчику. Ченк узяла собі салат у пластиковому контейнері, завбільшки із баскетбольним м'яч який складався з прозорої накривки вгорі та білої миски внизу. Вона виглядала знервованою та, мабуть, дуже втомленою від їзди, але навіть у цьому разі вона складала хорошу компанію. Вона відкинула волосся за плечі і накинулася на свій салат, розділяючи цю невибагливу трапезу з попутником, із широко розплющеними очима та шістьма різними півусмішками від засмученої та сором'язливої до здивованої та захопленої, поки Ричар узяв до рук свій бургер та відкусив від нього шматочок. Вона сказала. «Дякую вам за надану допомогу». Він відповів. «Будь ласка. Нам слід подумати про більш тривалу співпрацю». «Справді. Нам не варто було розпочинати працювати в команді». Якщо доводити справу, до кінця доведеться мені самій. Він сказав. Вам треба зателефонувати до 911. Тоді це буде лише повідомлення про зникнення людини. І все, на даний момент. Незалежна доросла людина, яку розшукують протягом усього лише двох днів і яка займається справою, що передбачає раптові від'їзди. Вони нічого не робитимуть із цим. У нас немає доказів, які ми могли б їм надати. Його двері. Без видимих ушкоджень. Незачинені двері свідчать про забудькуватість власника будинку, а не про умисний злочин. То ви хочете мене найняти? А як тоді бути з усіма протокольними правилами? Я лише хочу, щоб ви розповіли мені про свої наміри. Він промовчав. Тоді вона продовжила. Ви можете поїхати звідси до оклахома Я на вас не ображатимусь. Я збирався їхати до Чикаго. Поки ще остаточно не схолодніло. Я повторюся. Їдьте до оклахома та сядьте на потяг. Той самий потяг, яким ви їхали минулого разу. Він більше не запізнюватиметься, я певна. Він нічого не це не відповів. Йому починали подобатися її черевики на шнурівці. Вони були не тільки практичними, а й досить гарними на вигляд. Її джинси виглядали зручними та вільними, і вони низько сиділи на стегнах. У неї була чорна футболка, не проте і не тісна. Її очі дивились на нього. Він сказав. «Я поїду з вами. Якщо ви захочете. Це ваша справа, а не моя. Мені незручно вас про це просити. Ви і не просите, я сам пропоную. Я не зможу вам за це заплатити. У мене вже є все необхідне. Що саме? Декілька баксів у кишені та чотири стрілки на компасі». Бо мені потрібно знати причини. Чого? Того, що ви мені допомагаєте. Я вважаю, люди завжди повинні допомагати одне одному. Це може стати значно гіршим. Я певен, що ми обоє бачили і страшніші речі. Вона на хвилину замовкла. Останній шанс, сказала вона. Він відповів. Я поїду з вами. Коли вони заїхали з траси, було вже темно. Путівець простягався вперед, у видимий тільки у світлі фар та прихований за їхніми межами. Маленький форт помірно гудів, час від часу підстрибуючи на зруйнованому асфальті, а обабіч дороги височили бліді пагони пшениці. Над головою висіли нещільні хмари та місяць, а ще запорошені зірки в долині. Було важко визначити, чи вони вже проїхали те місце, де залишили мойна ханів. Кожна наступна миля нічим не відрізнялася від попередньої. Але темно-червоної вантажівки вже не було. Вони ніде її не помітили, ні на самій дорозі, ні вздовж чисельних поворотів праворуч та ліворуч, які вели через поля до материного спочинку. А містечко було за милю від них, тьмяне та примарне о цій порі ночі, і найвищим об'єктом на горизонті були елеватори. Вони поїхали старим шляхом, через найпросторішу частину міста, оминувши шість кілька поверхових будиночків та повернувши на площу, а тоді під'їхали до мотелю. У вікні адміністрації горіло світло. Ченк сказала. Гайда розважатися. Вона припаркувала авто під вікном своєї кімнати та заглушила двигун. Вони якусь мить просто сиділи в раптовій тиші, а тоді вийшли на двір. Вони поклали руки на зброю в кишенях і продовжували стояти біля машини, під слабким нічним жовтим світлом електричних ламп на закріплених абажурах над кожними дверима, що всі працювали. Жодного руху. Жодного звуку. Жодних майнаханів, жодного поліційного загону. Нічого. А тоді за сотню футів від них одноокий клерк вийшов зі свого офісу. Він поквапився до них так само, як минулого разу, жестикулюючи та махаючи руками, а коли наблизився, то сфокусував свій недосконалий погляд на землі і перевів подих. «Перепрошую», – сказав він. Було припущено помилки. У результаті цього виникло непорозуміння. Номер 215-й у вашому розпорядженні до повернення іншого джентльмена. Ченк нічого не відповіла. Ричард сказав. Зрозуміло. Однокий кивнув, наче на знак згоди, а тоді обернувся та поспішив геть. Ченк дивилася йому вслід якусь мить, а тоді сказала. Це може бути пасткою або засідкою. Може бути, відповів Ричард. Але я так не думаю. Він не захотів би боротьби просто в номері. Меблі понищаться, а ще в нього піде ціла зима на те, щоб заштукатурити всі діри в гіпсокартоні. Ви хочете сказати, що вони здалися. Це лише черговий крок у грі. Яким буде наступний? Цього я не знаю. І коли вони його зроблять? Мабуть, завтра. Відповів Ричар Він роззирнувся довкола На всі три боки підкови Вниз та вгору У 203 му номері крізь гардени пробувалося світло Там, де зупинявся чоловік у костюмі Тепер там мешкав хтось інший Вам добре спатиметься? Мабуть А вам? Якщо ні, я постукаю об стіну вони піднялися металевими сходами разом, витягли свої ключі та відімкнули ними замки у дверях, одночасно, проте на відстані 20 футів, наче сусіди, які повернулися додому з роботи. За сотню футів від них одноокий клерк витяг розкладний стілець зі 102 номера, який досі порожним стояв, і потягнув його до місця, де сидів на ньому раніше, на тротуар під вікном свого робочого місця. Він вирівняв його та всівся під нічною прохолодою, напоготові виконувати другу вказівку, яку він отримав цього вечора, а саме наглядай за їхніми кімнатами всю ніч. Першою вказівкою було навіть якщо вони повернуться, не напружуй обстановку за жодних умов сьогодні. А саме це, на його думку, він владнав досить непогано.